Emisiunea creștină de radio, Evanghelia Lumina Vieții și Întâmpină Ascultătorii cu prilejul lecțiunii 2C038. La microfon este preotul Valeriu care în următoarele 30 de minute va aduce vestea cea bună a lui Dumnezeu cu prilejul unui mănânc de cugetări și meditații ale preotului Nicuriță. Meditațiile noastre de astăzi vor debuta cu prilejul versetului 3 de la 2 Corinteni capitolul 6 în care vom pătrunde de îndată după ce vom mai aduce mai întâi unul din ultimile două episoade ale lucrării lui Cristina Roy, ereticii de la Dubrava. Episodul din lecțiunea precedentă s-a terminat cu momentele foarte emoționante în care Tatăl lui Peter caute să îi se dezvăluiască, dar n-a reușit încă să- o cotind că nu era momentul potrivit. Astăzi, în capitolul 19, subtitlul Un prieten și un tată, aflăm următoarele. Pe fâneața lui Hrațchi domnea între timp mare bucurie. Întreaga familie era adunată aici. Bărbații coseau și femeile tăiau iarba dintre copaci. Copiii se rostogoreau din vârf până în vale și nu mai puteau de veserie, dar fiecare lăsă totul când îl auziră pe Ștefan strigând bucuros, Frate ursinii!" Într-adevăr, domnul farmacist stătea acolo sus și dădu lui Ștefan ambele mâini. Ce harni sunteți toți!" îi salută el. Dumnezeu să fie cu voi!" Dumnezeu să fie cu tine și bine ai venit la noi!" ziseră și ei. Domnul farmacist ar fi vrut să se uite la ei în timp ce lucrau liniștiți mai departe, dar nu reuși. – Vor termina și fără tine, Ștefan, zise Hrațchi, condul pe ursinii la noi acasă. Ștefan se uită bucuros la lui. Dacă mi-l lăsați pe Ștefan, vă sunt foarte recunoscător, zise domnul farmacist, dar nu mergem acasă. Aici este așa de minunat și de plăcut, ne vom așeza lângă tufișuri. Și s-au așezat jos. Ce mă bucur, zise Ștefan și șterse de sudoare fața încălzită că ai venit la noi, frate. Ți-ai ținut deci promisiunea că ai venit să ne vizitezi în timpul opririi tale în Valea Borovski. Și eu îi mulțumesc domnului că m-a ajutat să mi-o țin. Rămâi deci toată ziua la noi și peste noapte, nu-i așa? Nu, nu se poate, Ștefan. Am venit numai ca să te văd pe tine și să mi-au rămas bun. Trebuie să mă întorc la potard. Deja, dar de ce mă mir, se corectă Ștefan însuși. Acolo este nevoie să duce înainte lucrarea Domnului care s-a început, dar păcat că nu poți să fii și în duminica aceasta ca și în cea trecută la noi. Domnul mi-a poruncit altfel și trebuie să ascult, zâmbi orsinii. Totuși, cum îți merge Ștefan? Îmi ești dator cu încă o informație. Când a fost împreună ultima oară, ai amintit că ai trecut printr-o ruptă grea și dură, prin care Domnul te-a ajutat să treci victorios? Ștefan s-a înroșit la față. Da, numai el. Apoi începu grav să povestească despre Peter, Marișca și despre sine însuși. N-a trecut sub tăcere nimic din noaptea aceea groaznică și a retrăit-o în amintire încă o dată, ah, de fapt, a câta oară. Îmi pare foarte rău de Peter, spuse el apoi. El a trebuit să o piardă din cauza mea, dar nu sunt vinovat. Nu, nu ești vinovat, Ștefan. Așa a fost voia lui Dumnezeu, îl liniști tânărul farmacist. Dumnezeu mai are încă multă dragoste de dăruit, iar lui Peter, care este încă tânăr, poate să-i dea dragoste în inimă pentru altă fată, chiar și numai pentru că s-a luptat și a ieșit victorios din ispită și n-a vrut să-ți răpească fericirea. – Crezi? – se bucură Ștefan. – Și eu să ști, frate, îl voi ruga pe domnul pentru aceasta, căci Peter este atât de singur. El dă celor singuratici ca să plină de copii, frate, chiar dacă nu o face imediat. Peter are acum pe cineva în vizită. Domnul Baron Reiner a venit cu mine la el. – Cumva ca să-l ia? – Nu, numai ca să ajungă la înțelegere în privința aceasta. Vai, ce minunată a fost călăuzirea lui Dumnezeu că Peter are această ocazie să fie instruit. Cred că nu va lua niciodată un post la căi referate, ci va învăța numai și apoi va veni să vestească Evanghelia printre noi. Așa mă gândesc și eu și cred că va lucra odată în via Domnului. Dar, Ștefan, am să-ți spun o întrebare foarte importantă. Mie? Da. Uite, știu că îl iubești și cât îl iubești tu pe Domnul, dar îl iubești într-adevăr încât de dragul lui să părăsești totul pentru un timp, chiar și pe Marișca, și să te duci să te pregătești ca evangelist pentru holda coaptă de seceriș a regelui? Eu? Ștefan se roși și apoi pălii. Dorința după aceasta s-a născut și a crescut în inima mea din clipa convertirii mele, dar unde să mă duc, frate, și cum aș putea să ajung acolo? Deci, ai fi gata să mergi? Chiar astăzi, frate ursinii. Și ai putea tu să lași și pe Marișca? O, oh, zice Ștefan grav, ar fi rău de noi dacă de dragul nostru am vrea să uităm de Domnul Isus și de aproapele nostru. Îți spuneam că Tatăl Ceresc este cel care mi-a dat-o pe marișca. o privesc ca pe un dar de la el. Chiar dacă ne despărțim, ea rămâne totuși a mea, după cum Mireasa Mielului aparține Domnului, deși este despărțită de el. Din cauza mareșcă îi pot să merg, dar ce se va întâmpla cu ceilalți dacă se duce și Peter? Nimeni nu le va zmulge din mâna mea, Ștefan. Ei sunt ai lui Dumnezeu. Domnul Iisus are încă mai mult Duh sfânt de împărțit. El va da altuia dintre ei mai mare plinătate. Este adevărat până la urmă. Cine sunt eu ca să cred că Domnul Iisus are nevoie de mine aici? El spune doar, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Lui pot, deci, să-i totul. Atunci, Ștefan, fratele meu, aici ai invitația. Poți să trimiți hârtiile care ți se cer institutului din localitatea N și ești primit. Eu am vrut cu ajutorul lui Dumnezeu să intervin pentru tine ca să fi primit gratuit. S-ar fi întâmplat și așa, dar domnul Nicolae Korimski este gata să plătească pentru tine, așa că am obținut cu multă greutate ca tu să nu rămâi acolo patru ani, întrucât limba nu-ți produce probleme. Așa stau lucrurile Ștefan. Aranjează-ți lucrurile cu ai tăi și Domnul Isus, al cărui martor fidel ai fost până astăzi, să-ți dea în școala evanghelică prinătatea Duhului Sfânt, ca atunci când te vei întoarce odată, oriunde te vei duce, să lași pretutindeni urmele trezirii spirituale. Domnul ți-a dat har ca să mori față de tine însuți, așa că trăiește acum în întregime pentru El. Pregătește-te pentru servirea Lui. Pregătește-te pentru lupta care stă înainte cu prejudecățile înțepenite din strămoși care frânează dezvoltarea adevărului divin între noi. Puterile iadului se vor lupta împotriva ta, dar nu vor învinge, căci nu mai ești tu cel ce trăiește, ci Hristos trăiește în tine. În clipa aceea răsună dinspre munți un dangă de clopot. El suna ca un sărbătoresc. Amin. Așa va răsuna odată când învingătorii din lupta mare în care au învins, se vor întoarce cu cântece și strigăte de bucurie. Ștefan îngenunche jos la picioarele prietenului, ale cărui mâini fine se pusesele pe capul brunet al tânărului. Era o clipă de consacrare. Când se ridică apoi de la rugăciune și pleca mână în mână spre casa lui Ștefan, ursinii a zis. Să dea Domnul ca atunci când plecăm, ca niște pelerini spre patria cerească, la auzul sânetului de clopo din noului Ierusalim, să putem striga cu bucurie, Tu, templu străbun, patrie din cer, loc de dragoste credincioșie, noi te salutăm. Din mari depărtări la tine venim, cu steagul crucii, cu pradă încărcat și învingători. E gata lupta ce-am avut de dus pe frații noștri din sclavie grea, acasă acum îi aducem. Deschideți poarta, mărite Iisus carege al nostru, iată-ți oștirea, laudă în veci. Cei doi își luară șepcile jos și din nou răsunară clopotele, amin, amin. Lui Ștefan îi se părea că deja sosise timpul când va merge acasă în prezența Domnului. Fața luminată de soare a prietenului se potrivea cu aceasta așa cum era el mișcat de o înflăcărare liniștită și de o siguranță cerească a victoriei. Păcat! Ei se aflau încă pe pământ. Mulți frați nu erau încă salvați din păcat și chiar și peste cei eliberați de el atârnau încă norii grei ai durerii și ai tristeții acestui pământ, mai ales peste unul foarte drag lor, căci nu departe în crâng Stătea Peter cu capul plecat și asculta povestea tristă a căderii părinților săi. În sfârșit, fusese spus totul. Baronul Rainer, palid la față, răsufla din adâncul inimii lui triste și apăsate. El se uită la tânăr, care plângea căderea părinților săi, și nu-l oprea. N-avea în sine nicio putere și nicio mângâiere pentru tânărul suflet, copleșit de marea nenorocirii. Peter încetă de la sine să mai plângă, își uscă lacrimile, se uită la el o vreme, apoi se întoarse energic. Mă duc cu dumneavoastră, domnule, dacă mă luați," zise el umil. Acum, da, mă simt în stare să-l văd pe tatăl meu." Ei vor spune că l-am iertat și că vreau să-l iubesc. Peter!" strigă baronul pe tonul unei corsărite. Fiul meu, vrei să mă iubești acum după ce ți-am spus totul?" Domnule inginer!" Peter se dă dinapoi și deschise larg ochii. Ei priveau pe jumătate înspăimântați, pe jumătate neîncrezători fața lui. Nu poți să crezi, Peter!" O, oh, crede, te rog, omul nenorocit și căzut pe care pe drept l-ai disprețuit, care te-a iubit, te-a căutat și a fost doar ani de zile după tine, dar care este și cauza copilăriei tale triste și a multor nedreptăți de care ai avut parte, acest om sunt eu. Nu vreau să mă socotești mai bun decât sunt și să mă privești ca pe binefăcătorul tău generos." Cunosc sentința ta, cu care m-ai judecat drept. Nu vorbiți așa, vă rog, nu vorbiți așa, zise Peter și îl îmbrățișă pătimaș. Nu pot suporta să vă înjosiți așa înaintea mea. Sunteți într-adevăr tatăl meu, cu adevărat tatăl meu? Baronul îl trase pe tânăr la pieptul lui. Mi-aș mărturisi eu altfel un păcat atât de groaznic? Da, eu sunt tatăl tău. Dar ce spune acum inima Peter? Ce spune? Peter se uită la fața lui. Dragostea acoperă și mulțimea păcatelor. Iar dumneavoastră îmi iertați cuvintele dure? Dumneavoastră nu vi le-ați fi spus niciodată dacă aș fi știut. Cu siguranță dumneavoastră nu. Atunci mă iubești într-adevăr? Și m-ai iertat cu adevărat? Da, domnule. Domnule? Pentru tine nu sunt un domn. E, îmi vine mai ușor să vă spun așa, altfel nu îndrăznesc să vă zic. Dar, fiule, tu e sânge din sângele meu, copilul meu, o parte din mine. E, știți, chiar și așa, dacă a spune însă odată, ar trebui să repeți atunci ar auzi oamenii. Ei, pot și chiar trebuie să audă. Le voi spune încă de astăzi tuturor cunoscuților mei că tu ești fiul meu." Atunci, Peter se trase din îmbrățișare cu expresie de mâhnire și clătină din cap. Nu faceți aceasta, domnule?" Ba, da, o fac. nu faceți, nu vă dau voie." Acum oamenii vă stimează, dar atunci vor vorbi urât despre dumneavoastră, așa cum e la noi obiceiul. Vă iubesc prea mult ca să suport asta. Dar merit, zise baronul îndurerat. Nu meritați. Ce-i pasă lumii de asta? E destul că știu eu. Dumneavoastră ați căzut pentru că n-ați învins în spită, Nici eu, nici altcineva în locul dumneavoastră n-am fi putut învinge fără Hristos. Dar lumea va crede că ați căutat păcatul și îl vor face cu atât mai urât și mai rău și eu nu vreau asta. Voi pleca patru ani de zile de aici și Dumnezeu știe dacă mă mai întorc vreodată căci omul este muritor. Deci ce sens ar avea atunci? Bine, Peter, zise baronul grav, dar cunoscuții tăi mă vor socoti un om cinstit și nobil. Tocmai asta vreau și eu, răspunse Peter cu ochii strălucitori. Da. Desigur, cuvântul lui Dumnezeu are dreptate. Dragostea acoperă o mulțime de păcate. Frați și surori în Domnul Isus, ca să ne putem uni desăvârșit cu El, trebuie să ne despărțim desăvârșit de noi înșine. Folosind o ilustrație din lumea biologică, putem să spunem că unirea cu El trebuie să fie precedată de despărțirea de noi, iar despărțirea aceasta de noi înșine este o lucrare foarte dureroasă. Să ne gândim la copilul nou născut pe lumea aceasta, de îndată ce a ajuns în lume, se întâlnește cu o durere, și anume tăierea cordonului ombilical care îl ținea legat dependent de mama lui. Pe plan spiritual există o anumită paralelă până la un anumit punct. În timp ce în viața biologică cordonul este tăiat imediat după naștere dintr-o dată și definitiv, în lucrarea lui Dumnezeu lucrurile stau puțin deosebit, în sensul că această dezlipire de firea noastră veche în care am trăit până în momentul nașterii din nou este o lucrare progresivă la care noi trebuie să ne dăm consimțământul de fiecare dată, cu fiecare proces la care suntem chemați să ne dezlipim de omul nostru cel vechi. Este o lucrare dureroasă, al cărei efect dureros, spre deosebire de cazul copilului în lumea biologică, noi îl simțim din plin. Aceasta este calea. Domnul nostru Iisus Hristos a gustat din plin toate aceste dureri și amărăciuni, iar noi, la nivelul nostru, trebuie să trecem și noi prin ele și în mod conștient să ne dezlipim tot mai mult de noi înșine, pentru că numai în măsura în care ne-am dezlipit de noi ne putem umple cu Domnul Iisus Hristos. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, să călcăm pe urmele Domnului Isus, care, pentru bucuria care i a pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj cu o lumină mai puternică din partea Duhului Sfânt, a bucuriei care ne așteaptă în cer împreună cu Domnul Isus, care să constituie un tonic puternic pentru depășirea tuturor durerilor ce le întâmpinăm, despărțindu-ne de noi înșine, dându-ne la moarte pe noi înșine, ca în schimb să putem trăi tot mai mult cu tine încă de acum și pentru toată veșnicia. Amin. Prin atâtea valuri grele am trecut, ai tu, Isuse, Doamne, mi-ai fost Te ne ziceam că sunt pieredut, Tu, Isuse, mi-ai fost Și din toate nu mai tu mai izbăvii. Te ne ziceam că sunt. din mai La 2 Corinteni capitolul 6 versetul 3 citim Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată Fiecare răscumpărat al Domnului Isus fiecare creștin adevărat, pe lângă faptul că se bucură de mântuirea primită prin credință în jertfa de pe cruce, are încredințată din partea mântuitorului său slujba de a netezi calea sufletelor spre mântuire. Prin tot ce suntem și facem, noi, credincioșii, trebuie să slujim aproapele nostru spre mântuirea și fericirea lui, trebuie să-i ușurăm calea spre Domnul Isus mântuitorul, spre adevăr. Noi suntem așezați pe pământ ca să fim lumina oamenilor. Întunericul păcatului este așa de gros în lume că nu-i cu putință să facă cineva un pas spre viață fără să se împiedice. Numai în întuneric se potignește omul. Iată de ce spunea Domnul Isus ucenicilor săi Luați seama dar ca lumina care este în voi să nu fie întuneric. Luca 11.35 Putem să avem lumina cunoștinței dar dacă nu avem și lumina trăirii practice a adevărului, lumina aceasta este întuneric în noi și atunci, pentru oameni, suntem cu adevărat pricină de potignire. Noi nu dăm nimănui niciun prilej de potignire, spune cuvântul, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Pot să spun și pentru mine cu toată tăria cuvintele de mai sus ale Sfântului Apostol Pavel? Este viața mea lumină în toate privințele, ca să nu se potignească nimeni și să nu fie defăimată lucrarea lui Dumnezeu? Iată întrebări pe care trebuie să mi le pun mereu dacă sunt într-adevăr urmaș al Domnului Isus. Sfântul Ian Gurădeaul spune că este cu putință ca cineva să primească har, și totuși să nu-l întrebuințeze cum trebuie. Orice întrebuințare a darurilor lui Dumnezeu ca viață, timp, bunuri materiale și bunuri duhovnicești, orice întrebuințare a acestora în alt scop decât lucrarea lui Dumnezeu sau spre slava lui, poate fi o pricină de potignire pentru cineva. Să fim deci cu mare grijă de seamă în trecerea noastră pe pământ. În versetul următor la versetul 4 din 2 Corinteni 6 citim ci în toate privințele arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorare. Haideți să citim cu atenție. În toate privințele, deci în toate, arătăm că suntem niște vrednici slujitori ai lui Dumnezeu. Cineva poate să fie credincios și slujitor al lui Dumnezeu în multe privințe, dar dacă numai într-o singură privință nu se poartă într-un chip vrednic de starea și chemarea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu-l mai trimite în lucrare. Oricât de nou și frumos ar fi un vas, dacă are o singură gaură, nu mai poate fi folosit. Zice un proverb rusesc cu găleata găurită nu poți duce apă. Versetul de mai sus, deși vorbește că slujitorul lui Dumnezeu trebuie să se arate vrednic în toate privințele, sublinează aici răbdarea în necazuri, în nevoi și strâmtorări pe care trebuie să o aibă orice creștin adevărat și, mai ales, cel care are o slujbă deosebită. Multe pagube duhovnicești avem noi, urma și Domnului Isus prin faptul că nu răbdăm până la capăt în toate privințele și de la toți. Cine știe să rabde numai câteva clipe mai mult după ce atacul vrăjmaș a ajuns la culmea lui, acela câștigă cea mai frumoasă și mai sigură biruință. În versetul de mai sus se vorbește despre multă răbdare, nu numai în necazuri, ci și în nevoi. Omul are multe nevoi fizice, fiziologice, spirituale. Cine învață multă răbdare în nevoi, adică să nu și le satisfacă repede și prin mijloace necurate, acela este cu adevărat om după chipul lui Dumnezeu și slujitor al Evangheliei în mijlocul celorlalți oameni. Răbdarea este păstrătoarea tuturor virtuților și dă valoare tuturor. Dragostea își pierde frumusețea și puterea dacă răbdarea nu o duce până la capăt peste toate piedicele. Biruința în necazuri și în nevoi este cu putință numai dacă răbdarea o însoțește. Cei răbdători, spune Sfântul Grigorie cel Mare, să nu se supere în lor pentru cele ce rabdă în afară, căci altcum jertfa unei astfel de virtuți pe care o duc în afară în chip desăvârșit, se strică în lăuntru prin veninul răutății. Răbdarea este bună totdeauna, și pe vremuri cu soare, și pe vremuri cu nor. Niciodată nu-i prea multă și niciodată nu strică vieții duhovnicești. Viața normală creștină este cu putință numai când ne îmbrăcăm cu lungă răbdare, în tot timpul, și acest lucru îl putem avea numai când rămânem în Hristos, așa cum ne spune el la Ioan 15 cu 4. La versetul 5 din 2 Corinteni 6 ni se continuă de răbdare în bătăi, în temniță, în răscoale, în osteneri, în vegheri și în posturi. În toate acestea, slujitorul adevărat al lui Dumnezeu, creștinul adevărat, trebuie să arată multă răbdare, căci numai așa își poate împlini menirea lui în lume. Cu atât mai grea devine suferința când treci prin ea fără răbdarea liniștită și încrezătoare. Lipsa răbdării nu schimbă în bine situația, ci în rău. Necazuri, strântorări, prigoane, bătăi, temnițe și osteneri nu sunt altceva decât calea crucii pe care trebuie să meargă zilnic urmașul Domnului Isus. În împărăția lui Dumnezeu nu se poate intra decât pe această cale. Calea crucii a fost deschisă de însuși mântuitorul nostru, el a mers întâi pe ea. Sămânța adevărului evanghelic nu se poate sămăna pe ogorul lumii decât cu multă sudoare și cu sânge. Dar cu cât ostenelile și jertfele sunt mai multe, cu atât mai îmbelșugat și mai statornic va crește rodul. Aceasta este o lege pe care nimeni nu o poate schimba. Frații mei, dacă și așa trebuie să trecem prin felurite încercări, căci nu avem altă cale a mântuirii. Nu este mai fericit și mai sfânt să primim toate acestea cu multă răbdare? Crucea devine cu atât mai grea cu cât nu vrem să o purtăm cu răbdare. Dacă suntem credincioși, supuși voi lui Dumnezeu, El ne dă zilnic harul răbdării ca să nu ne înfrângem sub greutăți, să avem încrederea aceasta de plină. cuvântat să fii tu Dumnezeu și Tatăl meu din cer, care a început în mine lucrarea mântuirii și desăvârșirii și care veghiezi necurmat asupra mea, ca să nu fie vântul necazurilor mai mare decât puterea și răbdarea pe care mi le-ai dat. Îți mulțumesc de cântarul tău în care îmi pui zilnic viața. Știu că totul este numai spre binele meu veșnic. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul 2C038 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu, ca tot mai mulți dintre ascultători care n-au primit pe Domnul Isus să facă lucrul acesta acum, iar noi care l-am primit, din bucurie și dragoste pentru El, să trecem biruitori prin tot ceea ce ne-a dat pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Și dacă a tu îmi ce arată Să vezi împrejurarea care aduce altă une casă. Căci